Втората идея за размишление е змията. Змията е заключен дух, който е обречен дълго време да пълзи. Вие знаете, змията няма крака, тя не се движи с крака, тя се движи с енергия. Тя трябва дълго да пълзи, докато научи своите уроци. Защо? Защото отровата в нея е стара натрупана омраза от много прераждания. И колкото по отровата е голяма, толкова по-силна е тази омраза, дори някой път човек не може да я преодолее да се справи с нея. Този паднал дух, казва, учителя е наказан със земно развитие. Както знаете, няма крака, но се движи много бързо. Тя е паднала форма на енергията и тази енергия дълго време трябва да пълзи, докато се очисти в своето мислене. Змийското мислене е нещо, което много трудно се променя. Защото тук волята за зло и омраза дълго време се е развивала, дори се е разгръщала. Оттам идва тази голяма трудност. Това, че няма крака, казва учителя, означава, че няма добродетели. А това, че няма чело, означава, че няма истина в нея. Змята е стара култура на омразата. Както казах, отрова на, отровата е натрупана омраза, а омразата са натрупани земни желания, които не са се избъднали. Отровата се движи от силата на енергията. Ене, самата енергия е движение, действие. Енергията може да се сгъстява, да се концентрира и така отровата се концентрира. Когато змята умре и отровата умира, защото енергията излиза. Защо е, защото е няма енергията, няма го двигателя. И учителя казва, някога змията е имала крака в миналото. Даже е била мъдра, но това е в древността, когато временно Бог е живял в нея. После тя е направила нещо, с което е изподила Бога. В нея се е вселил, след като Бог е напуска, в нея, казва учителя, се е вселила тъмна сила. Случило се е тъмно вселяване Защото в лъжата винаги се случва тъмно вселяване и голямо обвързване Лъжата винаги е тежка съдба Там където е лъжата същността спи И затова учителя нарича лъжата двоен грех Ето защо змията върви по тежка съдбовна пътека от друга страна, учителя казва «Змията е много музикална и тази музикалност в бъдеще, точно тази музикалност в бъдеще ще я спаси». И казва учителя Змята представя злото в ума. Как се е образувала силната отрова в змията? Как се е случила?» Змята е била, казва учителя в миналото, охапана от демон, не от дявол, а от демон, който и предал тази отрова и после тя се разнася. Ето защо дълбоко в себе си змията има мъртво сърце. И затова тя отдавна е изгубила своя път. Сам Бог е заключил омразата в отровата, тя е като вид съхранение. По този начин отровата носи наказание в себе си, но тя може да променя и природата на човека. Освен това, може да се използва и като лекарство в правилните ръце. И учителя казва: Ония, висшите ангели, които са били херовими и които са излъгали първите хора, в последствие са станали змии. Какво унижение е това? И оттам насетне те са били заключени в змийска форма, защото те са погубили своята висша воля. Тези висши същества, които са изкривили съзнанието си, те са били заключени в телата на змии и така озлобени от падението, те са натрупали голяма отрова. Древно египетската мъдрост казва, «Змията е въплотен дух – убиец». Тя е мрачен демон, но има случаи, когато тя може да бъде и пазител – Зависи с кого общува, с какъв човек и с какъв дух в човека. Змията за някои индуси е голям дар в къщата, за някое наказание. Тя е и като домашно животно, но може да бъде и като посещение на едно наказание. И учителя казва: Има хора, изключение, не ги хваща отровата от на кобрите. Има същества невъзприемчиви към змийската отрова. Мангустата, таралежа, враните, орлите, лишоядите и така нататък нямат връзка с тази отрова.